وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَادَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَسَائِلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ مَأْسِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَة صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَحِمَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مَجْمَعِينَ الْإِمَامُ ابْنُ ماجه Menerevatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda ilmi faridatun kulli muslimin Kata Rasulullah SAW menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim bagi setiap orang muslim Ma'asyiral muslimin Kemudian semakna dengan hadis ini pula Dikeluarkan juga Dari hadis ibnu Ibn, Ibn Abbas ibnu Umar Ali bin Abi Talib Demikian pula hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu jum'ain Semua menyebutkan hadis ini Talabul ilmi faridatun Ala kulli muslimin Bahawa menuntut ilmu itu adalah Suatu kewajiban bagi setiap muslim Hadis ini sahih Disahikan syahil Syah bani rahimu Dalam sahih al-jami as Al sahir al-Ziyadatuh Maashirul Muslimin, Jemaah Jumaah Rahimaniyalla, waaiya kumajm'aain. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dan sekaligus menegaskan bahawa kewajiban bagi setiap Muslim adalah menuntut ilmu. Naam Rasulullah menyebutkan ala kullil muslimin bagi setiap muslim menunjukkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim bagi setiap individu kaum muslimin bukan hanya sebagian kaum muslimin Kemudian ilmu yang dimaksud dalam hadis ini yang kita diwajibkan untuk mempelajarinya itu apa tidak ada lain kata para ulama adalah ilmu syar'i ilmu agama ini kenapa demikian Karena sesungguhnya kata para ulama, bahwasungguhnya ketidalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Quran tentang ilmu dan keutamaannya kecuali yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu Al Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu agama ini. Dan Juga tidaklah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang keutamaan ilmu kecuali yang dimaksudinya adalah ilmu syar'i, i. ilmu agama ini bukan ilmu yang lain. Karena itu ma'asur muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan nabi-Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran untuk meminta tambahan berupa ilmu syar'i ini, sebagaimana dalam firman-Nya Taala, Allah Taala menyatakan, Wa kul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah olehmu, wahai Nabi Muhammad SAW Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku Tambahkanlah untukku ilmu Tambahkanlah ilmu kepada tu Maka ilmu yang dimaksud dengannya adalah ilmu tentang syariat agama ini Atau ilmu syar'i, Ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Bukan ilmu-ilmu yang lainnya yaitu ilmu yang dengannya kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenal keagungannya mengenal kemahakuasaannya mengenal syariatnya mengenal hukum-hukumnya yang dengannya pula ma'asyur al-musimin Dengan ilmu ini akan melahirkan sikap tunduk patuh Serta dipenuhi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengannya seorang muslim akan melaksanakan Apa yang diperintahkan Allah ta'ala Dan menjauhi apa saja yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dalam firmannya Innama yakshallaha min ibadihil ulamak Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Di antara hamba-hambanya ini Adalah siapa? Para ulama Para ahli ilmu Orang-orang yang mengenal Ilmu-ilmu syara'i Ilmu-ilmu agamai Bukan yang lain Karena itulah ma'asirahun simin rahimahni warahmatullahi Karena mempelajari ilmu agama, ilmu syara'i ini adalah suatu kewajiban, maka tidak bisa tidak. Kita harus bersungguh-sungguh dengannya. Kita harus lebih mementingkannya. Kita harus lebih mempedulikannya. Bahkan lebih banyak waktu kita untuk berperhatian dengannya daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, Oleh karena itu ma'asulullah muslimin Tetapi kenyataannya kalau kita perhatikan Dengan apa yang ada pada umumnya kaum muslimin justru yang terjadi adalah sebaliknya Kaum muslimin pada umumnya sekarang ini Mereka lebih banyak bersemangat Lebih bersungguh-sungguh Lebih peduli Di dalam mempelajari ilmu-ilmu dunia Daripada ilmu-ilmu agamanya Mereka lebih bersemangat Di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sekedar Hanya untuk mendapatkan kenikmatan Dan kesenangan dunia saja mereka lebih peduli untuk mempelajari ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi atau ilmu-ilmu perdagangan, ilmu ekonomi, ilmu hukum atau apa saja dari perkara dunia yang sekedar untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan serta kemapanan di dunia ini saja. Sementara itu kita lihat dalam perkara mempelajari ilmu agama, mereka tidak mementingkannya, mereka tidak mempedulikannya, bahkan enam mereka tidak mau perhatian dengannya. Padahal maashirul muslimin rahimaniyakumullah kewajiban menuntut ilmu adalah perkara yang jelas-jelas, nam sangat-sangat wajib. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Sallam, "Tolabul ilmi fardhaun'ala kull muslimin". Menuntut ilmu agama ini, ilmu syar'i ini adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Maka oleh karena itu kalau tidak orang seorang muslim tidak perhatian dengan ilmu agama ini, kita lihat, kebanyakan diantara kaum muslimin, maashirul muslimin, kita perhatikan mereka jahil dengan perkara agamanya Mereka tidak kenal hukum-hukum agamanya sendiri Bahkan mereka tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya sendiri Bahkan kita lihat kenyataan bahawa sungguhnya Di antara kaum muslimin Banyak yang meninggalkan kewajiban sholat Padahal masalah kewajiban Tidak mengenal tentang bagaimana hukum-hukum sholat Tidak mengenal tentang cara budi yang benar Tidak mengenal bagaimana ibadah yang benar Demikian pula mereka tidak kenal halal dan haram. Tidak kenal pula mana al-haq dan mana al batil Tidak mengenal pula mana itu syirid dan tawzih. Dan tidak mengenal pula apa itu sunnah dan juga bid'ah. Akibatnya dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, kita lihat kaum muslimin. Mereka berada dalam kesesatan. Mereka berada di dalam naam kehidupan yang sekedar memenuhi hajat kebutuhan di dunia ini saja. Mereka tidak peduli dan perhatian dengan ilmu agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah Jumat ini, kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada hadirin sekalian tentang kewajiban mempelajari ilmu agama ini dan juga keutamaan-keutamaannya yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam belajar ilmu agama banyak sekali fadilah, keutamaan yang sangat besar. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mempelajari ilmu agama ini bukan main-main. Tapi perkara yang hak, benar adanya. Dan siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, di antara fadilah, di antara keutamaan belajar ilmu agama ini ma'asra mesti diketahui lah. Bahwa sungguhnya manakala seorang hamba dia benar-benar bersungguh-sungguh di dalam bertakwahku fitdin, mempelajari ilmu agama ini, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ini merupakan alamat atau tanda-tanda bahawa sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taalaanhu yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dalam alimah bukan Muslim dalam Sahih keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Meyuridillahuhu bihi khairah, yufakihu fitdin. Barangsiapa dikendaki Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan, maka dia dijadikan orang yang fahy, orang yang paham, orang yang mengerti tentang perkara agamanya. Nah, orang yang mengerti tentang agamanya dan beramal dengannya, ini pertanda kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya. Sebaliknya dari hadis ini pula kita ketahui. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kejelekan kepada seorang hamba. Dijadikan dia jahil tentang perkara agamanya. Dijadikan dia bodoh tentang perkara agamanya. Tidak kenal baik dan buruk secara agama ini. Tidak kenal jalil-jalil. Tidak kenal halal dan haram. Tidak kenal mana hak, mana batin. Nah, itu bagaimana hidupnya seperti hewan. Tanpa bimbingan ilmu. Hanya sekedar meluti hawa nafsu. Karena itu ma'asyur muslimin Orang yang belajar ilmu agama Adalah orang yang diberikan kebaikan Di Allah SWT Karena itu tidak bisa tidak Kalau kita inginkan kebaikan yang banyak Maka-maka ma'asyur muslimin Marilah kita semangat di dalam bentuk ilmu Yang kedua Di antara fadilah Keutamaan belajar ilmu agama ini ma'asyur muslimin Jika kita mempelajari ilmu agama ini Kemudian tumbuh Nah, maka ilmu agama inilah yang akan bisa melahirkan sikap tunduk patuh kepada Allah Ta'ala Dan juga sikap rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang dengannya kita berupaya untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya Dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman naam surah fatir ayat 28 Allah subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya innama yakhsyallaha min ibadihi alulamaa innallaha azizun ghafur kata Allah taala sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama dan sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang Maasiral Muslimin rahimani warahimakum Allah. Nah, orang yang berilmu, para ulama atau ahli ilmu atau juga orang-orang yang berilmu, maka merekalah orang yang lebih layak untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengannya, dengan ilmu agama ini mereka tahu mana yang dihalalkan oleh Allah Taala dan mana yang diharamkan Allah Taala dijauhinya, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak untuk selalu ditegang teguh dengannya dan mana albatil yang dia harus menjauhinya. Dia pun mengenal halal dan haram. Dia pun mengenal mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Dia pun mengetahui mana itu syirik dan mana itu tawheed. Karena dengan ilmu itulah ma'asyur al-musimin seorang terbimbing hidupnya. Sehingga memiliki rasa takut kepada Allah jika dia melanggar apa yang diorang Allah. Atau meremehkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Karena itu ma'asyur al-musimin. Maka dengan belajar ilmu agama akan melahirkan, akan membuahkan sikap tunduk, patuh. Dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini tidak bisa ada kecuali Hanya orang-orang yang benar-benar mengenal -benar ilmu agama ini Ada pun orang jahil Orang yang jauh dari ilmu agama ini Yang tidak pernah mempelajari ilmu agama ini Tidak kenal baik dan buruk Tidak kenal hal dan haram Naudzubillah, Seperti hewan hidupnya Hanya sekedar mengikuti hawa-hawa nafsunya saja Ma'asyurah muslimin Inilah keutamaan orang yang belajar ilmu agama 6. Kemudian yang ketiga Ma'asyurah muslimin Ketahuilah Baik antara keutamaan ilmu agama ini, maka sesungguhnya dengan kita mempelajarinya maka akan memudahkan kita untuk menempuh jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi saw juga bersabda. Man salaqat tariqan yalqani sufih ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallam, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Darda radhiyallahu taalaanu mansalakatariqon yabtagi fihi ailmun atau dalam riwayat yang lain yatlubu fihi ailmun salakatariqon min turu kiljannah kata beliau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barangsiapa menempuh satu jalan yang dia bertujuan dengan menempuh jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu agama ini maka kecuali Allah Taala akan mudahkan baginya Menempuh satu jalan daripada jalan-jalan menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makamah surah dunia ini. Ini menunjukkan keutamaan yang agung. Keutamaan yang besar. Bagi siapa saja yang mau benar-benar bersungguh-sungguh. Untuk mempelajari ilmu, ilmu agama ini. Nah. Meskipun dalam mempelajari ilmu agama tidak ada pangkat. Tidak ada jabatan. Tidak ada titel dan gelar. Nah. Gelar kita hanya ingin meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak perlu adanya gelar-gelar sarjana apapun Yang penting kita belajar agama Berupaya istiqamah dengannya Mengamalkannya Maka jalan kita akan menjadi jannah lebih lapang lagi iya. Kenapa demikian Karena dengan mempelajari agama Kita akan lebih mengenal Apa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala Berupa perintah-perintahnya Maupun berupa larangan-larangannya Yang dengan itu kita berupaya melaksanakan Apa saja yang diperintahkannya Dan menjauhi apa saja yang dilarangnya pula Maashiral muslimin, jama'ahumarahyimaniyallahu ayyakumajmain. Ini menunjukkan pada kita besarnya fadilah dan keutamaan orang yang mau bersungguh-sungguh dalam belajar agama ini. Kemudian maashiral muslimin masih berkaitan dengan keutamaan orang yang belajar ilmu agama ini maashiral muslimin. Nam dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taalaanhu yang panjang Rasulullah pun juga menyatakan di antara keutamaan orang yang belajar ilmu agama ini. Wa innal malaikata Rasulullah menyatakan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka mereka merendahkan sayap-sayap mereka untuk para tulah berilmi. Untuk para penuntut ilmu agama ini. Ridon bima yasna", Dikarenakan mereka ridho. Mereka senang. Mereka puas. Dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu agama ini. Nah. Dikarenakan para tulah. Para santri. Para penuntut ilmu agama ini. Mereka belajar agama dengan sungguh-sungguh. Para mereka memuliakan mereka. Menghormat mereka. Sampai-sampai mereka merendahkan. Dan meletakkan sayap-sayap mereka. Untuk mereka para tulah berilmi. Jadi tidak ada terjadi pada orang-orang yang menuntut ilmu yang lainnya. Nah, ini termasuk fadilah yang sangat besar bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian juga Rasulullah SAW juga menyatakan pula, naam wa inna al -alima, wa inna al alimah layalayalfiru luhu man fi samawati wa man fi alat wal khitan hatta al khitan hatta al khitan fi jaw filma dan sesungguhnya bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu dan mengamalkan ilmu dan dia berilmu dengannya, maka na'am, seluruh penduduk atau penghuni langit, demikian pula penghuni bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan, di air, di sungai dan sebagainya, mereka pun memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu ini. Subhanallah. Ini fadilah yang agung ma'asyar muslimin, para penuntut ilmu agama, bukan yang lain. Sampai seluruh makhluk yang ada di langit di bumi. Demikian pula hewan-hewan laut, ikan-ikan yang ada di dasar lautan ataupun di sungai-sungai, di, di, di dalam air-air semuanya mereka mohonkan ampunan, tuh siapa? para penuntut ilmu ini. Masya Allah. Demikian pula maafulam semin. Nabi saw. menyatakan, Wa inna fadl al-alim al-alibadi, kafadl al-qamar laylat al ala sair al Dan keutamaan orang yang alim, orang yang Naam mengerti tentang ilmu agama ini Adalah perumpamaannya Keutamaannya seperti bulan Di waktu malam bernama Dibandingkan dengan bintang-bintang Di seluruh langit ini Nah, dari segi besarnya dan sinarnya yang terang Maka bulan lebih mulia dan utama Daripada bintang-bintang Demikian pula keadaan orang yang alim Naam, keadaannya seperti itu Demikian pula Nabi mengatakan tentang keutamaannya Wa innal ulamak Warasatul anbiya dan para ulama itu sesungguhnya adalah para pewaris, pewaris para nabi. Wa inal anbiya na'am lam lam yawarisu dinaran wala dirhaman. Naam. Wa yurisuna na'am mereka kan war rasul war rasul ilmu. Mereka itu hanyalah mewariskan. Para ulama tidaklah mewariskan kepada kita berupa uang, dinar maupun dirham, tapi para ulama hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bi haddin waafir maka siapa yang mengambil ilmu sebagai warisan para nabi dan para ulama tersebut maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar ma'asyirah muslimin rahimani warahmatullah ini menunjukkan pada kita besarnya dan agungnya keutamaan fadilah menuntut ilmu syari ini dibanding dengan ilmu-ilmu agama yang lain karena itu dengan mengetahui ini semua kita harapkan kita lebih semangat lagi ma'asyirah muslimin untuk belajar ilmu agama ini dan jangan dilirik sebelah mata dan jangan diremehkan dalam belajarnya karena perkara hukumnya adalah wajib sebagaimana dinyatakan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin menuntut ilmu din ilmu agama ini ilmu syar'i ini itu adalah satu kewajiban bagi setiap kaum muslimin setiap kaum muslimin artinya setiap individunya bukan sebagiannya wallahu alam bisawab mudah-mudahan Allah senangkan berikan taufiknya pada kita untuk semangat di dalam mempelajari ilmu agama ini dibanding yang lainnya wallahu alam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wallahu Hadirin jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum majmu'in Setelah kita mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita wajibnya bagi kita semua untuk perhatian dengan mempelajari ilmu syar'i ini Ilmu agama ini, maka tidak bisa tidak kita pun harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya dan lebih mementingkannya dibanding dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jangan merasa mindur dengan belajar ilmu agama ini. Jangan merasa karena tidak ada titelnya, tidak ada gelarnya, tidak ada pangkat dan jabatannya. Nah, kemudian kita nah, tidak ada semangat dalam belajar. Tidak demikian seorang muslim karena keutamaannya dalam belajar ilmu agama karena Allah subhanahu wa ta'ala maka dia pun akan terus berusaha untuk belajar ilmu agama ini ma'asyilal muslimin nah kemudian juga dalam kesempatan khutbah yang kedua ini kami sampaikan pula bahwa ketahuilah ma'asyilal muslimin para ulama pun telah banyak mengingatkan kepada kita tentang bahayanya orang-orang yang berpaling dari ilmu agama ini bahayanya orang-orang yang tidak mau belajar agamanya ini Nah, bahkan dikatakan termasuk salah satu pembatal-pembatal keislaman atau annawaqidul Islam, termasuk salah satu pembatal-pembatal keislaman di antaranya al-i'rad 'an Al-i'radu 'an dinillahi la yata'allamuhu, la yata'allamuhu Nah. Para ulama menyebutkan di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seorang itu adalah yakni al-irad anil andinillah taala berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala wala ya'malu bih tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya na'am Maka maaf, subhanallah, rahimani, wa rohimakumullah. Ia dikatakan para ulama bahawa sungguhnya di antara pembatal Islam kalau ada orang yang mereka berpaling dari agama Allah Taala, tidak mau mempelajarinya, demikianlah tidak mau untuk beramal dengannya. Ini termasuk membatal keislaman. Karena apa? Awalnya seseorang ini berpaling dari belajar ilmu. Ia tidak mau mempelajari ilmu agama. Tidak peduli dengan belajar ilmu agama. Biarpun tidak bisa baca Quran. Biarpun tidak bisa cara salat yang benar. Tidak tahu kemudian. Yang penting, wish, pokoknya hidup untuk mangan. Dan cari kerja saja, misalnya. Maka, dia tidak mengerti apa-apa tentang agama ini. Syahil sama sekali. Bodoh sama sekali. Berpaling dari mempelajari ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, berpaling dari pengamalannya, tidak mau mengamalkan syariat agama ini. Tidak kenal bagaimana solat apa itu puasa, apa itu, nah amalan-amalan ibadah yang lain. Maka orang yang berpaling dari agama ini dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya bisa terjatuh pada kekufuran yang besar. Nah, sebagaimana yang disebutkan Allah Taala dalam firman-Nya di surah Al-Ahqaf Allah Ta'ala menyatakan waman adz-dzalimu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha wa inna minal mujrimina muntakimon kata Allah Subhanahu wa ta'ala kan Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang iman dzukira bi ayati rabbih yang diperingatkan dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala thumma a'rada anha kemudian dia berpaling darinya Kemudian dia berpaling dari peringatan Allah berupa ayat-ayat yang tersebut. Nah, maka Allah Taala menyatakan innal mujrimina muntazimun segunya, ya. Kami terhadap orang-orang yang berdosa, mereka yakni kami akan berikan balasan dengan azab yang besar. Ma nah, syra Nah, berdasarkan ayat ini antum perhatikan Orang-orang musyrik Mereka telah diingatkan dengan adab Allah Diingatkan untuk senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala A'aradhu anha Mereka berpaling dari agama ini Mereka tidak mau peduli Tidak mau mendengarkannya Tidak mau mempelajarinya Tidak berusaha untuk belajar Tidak mau belajar untuk dan juga mengamalkannya Maka orang ini berpaling ya? Dan ini banyak di kalangan kaum muslimin seperti ini Tidak peduli dengan agama yang sama sekali Tidak ada Acara ataupun waktu yang dikhususkan untuk tolabel ini menuntut ilmu syar'i atau agama ini. Nah, mereka sibuk setiap waktunya untuk dunia, dunia, dunia melulu kerja terus. Tidak ada kesempatan belajar untuk di masjid duduk mendengar pengajian atau belajar baca al-quran, bagaimana baca al-quran yang benar untuk bisa diamalkan untuk mengajarkan kepada istrinya, anak-anaknya. Harusnya demikian ibad di kalangan kaum muslimin mereka berpaling dari agama ini dengan dia meninggalkan agama ini tidak mau peduli dengannya tidak mau pelajarinya tidak mau mengamalkannya maka inilah sebab untuk mendapatkan kekufuran karena itu ma'asyaral muslimin rahimani warahimakumullah para sekali ayat-ayat yang lain yang mengingatkan pada kita bahwa sungguhnya Nam. kata Allah taala Inna mim ma'undziru apa innal kafirin mundziru oh uh, itu yakni mereka berpaling orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala mereka berpaling setiap kali Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an menyampaikan dakwah kepada mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran agama berpaling tidak mau mendengarnya tidak mau datang untuk mendengarkannya atau peduli dengannya atau mempelajarinya apalagi mengamalkannya dan sekarang banyak model orang kaum muslimin semacam ini. Maka berhati-hatilah. Para ulama menyebutkan perkara ini sebagai bagian daripada salah satu pembatal keislaman. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu dalam kitab beliau An-Nawaqidul Islam pada an-nawaqid yang terakhir, pembatal keislaman yang terakhir disebutkan di sana di antaranya la'irad an dinillah, berpaling dari agama Allah, yakni la yata'allamu wa la ya'malu ya tidak mahu mempelajarinya dan tidak pula mau untuk beramal dengannya. Karena itu wahai saudara mengingat keharusan dan kewajiban bagi kita semua untuk belajar agama ini, maka tidak bisa tidak, kita harus belajar. Bapak dan saudara-saudara tanah -saudara, anak sekalian, yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Belum tentang bagaimana salat yang benar, belajar salat yang benar. Ini kewajiban kita di hadapan Allah setiap hari. Kalau kita salah, kita enggak benar dalam ibadah kita, bagaimana berharap diterima Allah taala ibadah kita? Nah oleh karena itu maaf syaikhul simin ittadtilah takutlah kita semuanya kepada Allah Taala dengan kita kembali belajar kepada agama kita belajar Al Quran, mempelajari Sunnah Nabi Sallam, datang di majlis-majlis ilmu di masjid ini selalu ada kegiatan talibul ilmu menuntut ilmu syar'i belajar, datang di masjid-masjid untuk belajar agama ini jangan cuek jangan tidak mau tahu apalagi benci dengan agama ini allahu Karena akan menyebabkan kita kufur tanpa kita sadari karena benci dan berpaling dari agama ini. Wallahu alam bisawab. Masyaallah muslimin, ini saja barangkali apa yang bisa disampaikan. Inti dan kesimpulannya dari apa yang disampaikan adalah kami ingatkan diri kami dan hadirin sekalian untuk kembali Mempelajari agama ini sebagai suatu kewajiban individu Kewajiban yang merupakan fardu ain, Kewajiban individu Terutama kewajiban dalam belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah sehari-hari Dan juga keyakinan-keyakinan dan pokok-pokok agama Yang wajib untuk setiap muslim mengetahuinya Karena itu wajib dengan belajar Tidak bisa ilmu itu datang dengan kita duduk-duduk di rumah saja Tidak ada ilmu laduni itu Ilmu cuma duduk di rumah dan ceblok dari langit Tidak ada seperti itu Bohong saja ilmu seperti itu. Ilmu agama, kata al perempuan ilmu itu adalah diperoleh dengan cara belajar. Belajar, belajar, begitu. Bukan kemudian, tidak mau datang di majlis-majlis ilmu. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kami dan hadirin sekalian untuk senantiasa bersemangat dalam belajar ilmu agama dan mengamalkannya dan mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi seorang Muslim yang sejati Muslim yang sesungguhnya dengan mengamalkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita untuk selalu mempelajari agama ini. Allahu Akbar. Inna Shaitan Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabi jamain. <Sess> Allahumma agfir lana dunubana Wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana Wa angsurnu ala al-kawmil kafirin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala Allahumma inna nas'aluka al-huda Wa at-tuka wal-afafa al wal-gina al Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al s-hadad Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-istikamah al Allahumma Rabbana atina Min ladunka rahmah Wahai'i lana min amrina rashada Allahumma aslih lana dinana Alladhi huwa asmatu amrina Wa aslih lana dunyana Allati fiha ma'ashina Wa aslih lana akhiratana Allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar rabbana atina Fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin hadanallah ayyuhal jama'il demikian apa yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf aqulu qawliha wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واصحو لا يقول الحمد لله